17. Ein Mann kam zum Gesandten Gottes, er sagte, O Bote Gottes, wer ist das Recht von Menschen mit dem Wohl meiner Gefährten? Deine Mutter, sagte er. Er sagte, wer sagte dann? Er sagte, deine Mutter. Er sagte, wer sagte dann? Er sagte, wer sagte dann?